o pop mix hoje aqui no rio de janeiro com o hijack que é uma das bandas mais interessantes, com certeza, dessa nova geração do rock carioca, brasileiro. Tem feito shows bem legais aqui no, na cidade do Rio de Janeiro. E eu já queria te perguntar, eh, Secato, como que é estar eh, numa cena que começa a apresentar cada dia uma banda nova, interessante. Vocês estão num momento muito legal, né? A gente tem acompanhado aí. O um momento, a fase é boa, né? Opa! Valeu, Vitor. Eh, então, cara, a gente tá aqui na cena de, do rock do Rio de Janeiro desde 2014, assim, efetivamente, e a gente conheceu muitas bandas legais e cada vez mais a gente conhece mais mais pessoal que tá fazendo o mesmo que a gente, que é sair por aí tocar rock and roll e cara são é, é uma, sempre uma experiência legal conhecer bandas porque sempre agrega muito pra gente e ver o que as pessoas estão fazendo e, e nos shows e porque tem muita música de qualidade sendo produzida aqui a gente tocou muito ano passado assim foi o um ano que a gente fez muito show E a gente teve a oportunidade de tocar com muitas bandas legais e mostrar também um pouco do que a gente está querendo que que a querendo fazer, e que que é a nossa ideia do do, do nosso som assim. E foi muito foi, foi muito legal, foi um ano muito bom, foi um ano de muito show. E agora a gente para um pouco de tocar por causa do, do disco, né, que a gente tava gravando. Mas Acho que é uma, a perspectiva é muito, muito é ótima assim, tipo, é uma cena forte que está tá se consolidando cada vez mais. E a gente quer quer tocar, cara, a gente quer sair por aí tocar e conhecer mais bandas, de conhecer o pessoal de São Paulo, muito legal. Então, tipo, a gente tocou muito com a Clash in Clouds, foi uma das primeiras bandas que abriu as portas assim do do Rio de Janeiro pra gente, quando a gente tava começando. E a recepção foi muito boa também, né? Foi muita a, a, a gente a gente entrou assim e a galera chamou a gente para tocar muito e foi legal ver que o pessoal tava curtindo o nosso som assim. Oh, beleza. Rolou essa coisa do álbum que ele já tava falando é o álbum de estreia, é o primeirão. Como que está? Vocês já estão com com o disco aí praticamente pronto, seria isso? Vocês estavam comentando aqui, né? É, o disco está basicamente pronto. A gente já vem tocando esse disco ao vivo há um tempo, é, amaciando as músicas, né? Deixando elas preparadas para gravar. E, cara, a gente gravou com muita raça, com muita paixão. A gente está, pelo menos eu posso falar para mim, estou apaixonado por esse disco. Que eu tenho certeza que uma galera vai se conectar, porque tá onde um discão feito com muito carinho, carinho muito rock. É, a gente deve lançar mais pra frente, em breve, vai todo mundo ficar bem informado disso, que a gente vai pentelhar a galera. E, cara, muita vontade de lançar logo esse disco, vai chegar aí raivoso. Pô, que bom, né? Obrigado, uh... gente. Legal, que é o Gabriel, né, que é o a voz do Hijack. Eh, queria que você falasse sobre esse lance do som de vocês ao vivo. Você é tão legal, assistir alguns shows de vocês e essa pilha que vocês têm ao vivo, né? É, gostaria que você falasse sobre isso. Agora vocês estão gravou, vocês acabaram de gravar o álbum, mas ser uma banda energética no palco, todo mundo que assiste ao show de vocês comenta sobre isso. Isso é muito legal, né? Ter esse reconhecimento cara, nosso show basicamente tá do lado certo isso aqui? tá bom aqui? É... cara, nosso show é aquilo que é a gente chega, liga a guitarra no máximo, o Rafael toca bateria forte igual um Nandertal o Roloff é um ignorante tocando baixo e eu tento dar uns gritos lá pra gente fazer o som rolar, cara, e, e aí essa galera curte ótimo, entendeu? Mas é zero na intenção de vamos reproduzir o que a gente faz no estúdio, vamos deixar pra fazer isso ou aquilo, que a gente quer tocar, tocar alto, e a gente faz isso. Eu acho que a, a nossa vibe do ao vivo é meio que natural, assim, a gente toca junto, eu com esses dois aqui, já tem seis anos, E a gente aprendeu a tocar junto, ouvindo os classicões, ouvindo os tomos, ouvindo Beatles, Led Zeppelin. Então, é, essa é a nossa escola, é aí que a gente aprendeu a fazer tudo e a veio natural, né cara? Olhando os caras e querendo ser eles e aí depois querendo ser a gente mesmo, criando nosso próprio som. Legal, então eu aproveito aí o gancho e gostaria de perguntar, no caso agora para você, Secato, como é que foi a experiência de tocar tanto com o Marcelo Groz, lá na Cult Collector, esse dia eu tava lá, foi muito bacana, e também um show que foi super comentado com o Rodolfo Krieger, o baixista também da Cachorro Grande, né? Muito legal, né? É, cara, o pessoal da Cachorro, tipo, a gente, desde o moleque, escutava eles, assim, desde os primeiros discos, do Pista Livre e tal, a gente sempre escutou muito som deles, e... Ele o terceiro, mané? Desde os primeiros discos. Ah, vai dar isso mole. É... Vai acabar de lançar em mim Exatamente. Vai completar, completou dez anos agora, não foi? É. E aí, a gente, cara, a gente sempre curtiu o som deles e aconteceu que quando a gente era na nossa nossa primeira banda um tempo atrás, acho que 2012, a 11, sei lá, a gente 2010, é. a gente encontrou com eles num, num camarim, no camarim do Circo Voador assim, trocou uma ideia, mas a gente era muito moleque, a gente tinha assim uns, uns 16 e 7 anos, é. A gente era muito muito moleque assim e a gente conheceu eles lá e calhou dos nossos caminhos se cruzarem no futuro como Ride Jack que a gente foi para São Paulo, conheceu o Marcelo Gróz, e... conheceu o Krieger, conheceu o pessoal da Cachorro e a gente foi muito amigo assim, a gente saiu em São Paulo junto, é, daí a gente manteve contato e, e aí quando o Marcelo Gróz tava vindo pro Rio, a gente... cara, vamos gravar música? foi assim mesmo tipo, vamos, vamos fazer um som? E ele super fechou, ele falou: "Vamos, vamos fazer esse som". E a gente foi pro estúdio e uma gravou, noite. numa noite assim, um cover de de, de Rolling Stones ao vivo, ao vivo assim, lá na no Biscoito Fino. E foi demais, foi uma vibe muito boa. A gente, a gente nunca tinha tocado junto, a gente na hora chegou ali e trocou uma ideia, tocou um pouco junto, fez muita jam. A gente ficou assim fazendo bebeu muito whisky. É, bebeu uma garrafa de whisky e ficou e ficou fazendo jam assim por umas duas horas, a gente tava com o horário meio apertado, mas não deu, a gente tava tocando ali e foi indo aquele negócio, e uma hora alguém entrou e a gente falou, não, parou, vamos vamos gravar música. Que... E a gente chegou e gravou, e foi uma experiência muito foda, foi muito legal. E aí a gente manteve essa relação, tipo, cara, que o, o Groys é tipo o nosso mais velho, cara. A gente foi para São Paulo tocar lá, fez três shows lá na Rua Augusta, ficamos na casa dele, o cara tem uma coleção de disco sensacional, ele, pô... Abriu o esporte da casa dele pra gente, quando ele veio pra cá também, ele a gente saiu junto, ficou junto, então tipo, uma relação muito boa, muito maneira. E o Krieger também, cara, a gente conheceu ele, aliás, antes, no, lá em São Paulo, fomos na casa dele também, ele foi um, um amor de pessoa, assim, a gente ouviu muita música junto lá, é, ouviu uns funkões, umas coisas muito legais. E aí ele tava vindo pro Rio também e a gente a gente quis tocar um Degrugo ele, ele cantou My Generation do The com a gente no palco foi foi muito maneiro, ele tava um cantando The Kinks também. Eu me lembro. É, esse show foi muito maneiro, cara. Com Glauco na lacra. É, com Glauco que é o baterista do Turba, ele tava tocando com a gente, fazendo um sub. Porque o nosso baterista tava tava doente. E é, o, o Glauco que gravou com o Jupiter Maçã e tal. Então foi um, foi um show muito maneiro Porque tava com o Krieger e com o Glauco Que são duas figuras assim, fodas e, Então a gente ficou A gente tem uma, uma relação muito boa com eles cara. É isso cara. Me cortaram aqui porque eu falei muito, desculpa Não imagina, legal, pô, a história dessas com o Rodolfo Krieger, com Grós, Glauco. Você que é gaúcho então, né? Legal, pô, são grandes músicos mesmo. Agora eu queria que você falasse Roloff sobre o lance do clipe. Vocês me mostraram aqui meio que em primeira mão, né? Ficou muito legal, né? Era exatamente é, é isso que vocês queriam, né? Vocês tocando uma uma onda que remete ao que vocês fazem no palco assim mesmo e ainda assim com a linguagem do videoclipe, né? Bem bacana. É, acho que a ideia do clipe era... A música do clipe se chama Seventies, que é a música que vai abrir o nosso disco, é a música que fala sobre os anos 70, e... e mais com uma roupagem mais moderna também. E a vibe do clipe foi mostrar a gente tocando, mostrar a galera curtindo, mostrar que nós somos a banda do Rio de Janeiro que faz rock, e, e ao mesmo tempo fazer essa ponte entre hoje em dia e os anos 70, o, a história do clipe é mais ou menos um túnel do tempo que a gente começa a, a ver pessoas e fica curioso, persegue elas e chega a um lugar que é um show que tá rolando e que é nos anos 70 teoricamente a vibe assim. E aí um foi muito bom, o clipe vai ser lançado em breve, vai ser o primeiro material lançado pré-álbum, a gente vai lançar o clipe, que vai e depois o álbum. E a gente tá piradão para lançar, acho que acho que vai ser maneiro Bacana essa questão estética, vocês têm um cuidado muito grande, né? A gente nota o tanto no clipe, quanto em todo tudo que cerca a banda, o visual de vocês. Isso é importante também, né? Vocês terem esse lado eh que na história do rock mostra que esse, quando esse casamento é bem sucedido é legal, né? Cara, na realidade, Gabriel falando. O <risos> <risos> Gália pode ser como, como quiserem. Mas é, não, é, não é uma preocupação. Se a gente cresceu vendo disco na minha casa, na casa do Lucas, na casa do Matheus, todo mundo tinha vinil, toda gente olhava aquelas capas, as contracapas, a gente abria os discos olhava para os caras e falava, opa, esses caras estão fazendo a parada que a gente gosta. E é uma coisa de identificar. Então Assistir filme, você sentir se fica com alguma coisa, você quer fazer parte daquilo de alguma forma e quer imagina aquilo. Para a gente assistir os vídeos das bandas tocando do Devo, do The Stones, do Led Zeppelin, todo mundo, cara. A primeira coisa que a gente viu no terno, a gente não tinha terno, na época, a gente tinha 13 anos de idade, cara, 14 anos de idade. Eu falo, Caralho, a primeira coisa que eu quero ter é um terno. E aí vai indo, e aí quando tu vê, tu quer fazer parte daquilo de alguma forma, e a primeira parte que você pode fazer É nesse caminho, porque tocar igual os caras a gente não vai tocar nunca, quem sabe. Mas é fazer parte do grupo deles, cara. É viver aquilo, fazer parte daquilo de alguma forma. É basicamente isso. Bom, ótimo. pra gente encerrar, eu queria que vocês deixassem aí os... A gente está colocando aqui embaixo, quem tiver ouvindo a entrevista, os links de vocês. Mas para quem tiver na pilha de adquirir o álbum, é, vai ser pela internet, o site de vocês. O que, que vocês utilizam mais? O Facebook é forte, né? É, o Facebook é forte, apesar da gente não entrar, o Facebook é forte, mas eu como mídias, lógico, mas é o álbum vai sair certamente no Spotify, Deezer, iTunes, etc e tal, a gente não quer forçar ninguém a comprar nada, não tem que comprar, então provavelmente vai ter download gratuito, não sabemos ainda, não depende só de nós da banda, mas a gente tá batalhando por isso, E mídia física, vão sair uma pensagem de pack, CD, convencional, que a gente não sabe o que vai ser feito ainda dela, se a gente vai distribuir ao longo do show, se não vai. Mas certamente o que a gente está buscando e que a gente mais quer é que consiga fazer uma tiragem em vinil. Porque o que a gente mais gosta de escutar, pelo apreço à música, pelo trabalho de você pegar um vinil, abrir ele, limpar ele, botar, and drop the needle, botar ali para escutar, é diferente. A gente quer muito que isso aconteça. E é uma batalha muito forte, mas se rolava vai ser maravilhoso. E é isso aí. Muito obrigado. Então, uma dica uma dica de cada um do que está ouvindo atualmente, que as pessoas têm que conhecer. É. Cara, tu tem que ouvir The Outs, velho. Se não escutou The Outs, tá errado. Tem que ouvir The Out, tem que ouvir Bugarins, tem que ouvir Clash in Clouds, tem que ouvir... Ah, tu não ouviu o disco novo da Cachorro Grande, que não é mais tão novo assim? Tem que ouvir Costa do Marfim, o mais loucos que tu vai escutar de rock and roll do Brasil, entendeu? E, e se der, ouve um Talking Heads também, para não perder, né, a classe. <risos> é... dá pra ouvir, ouvir o disco novo da Eric Clapton também, que tá bom pra caralho. Um bluesão não faz mal a ninguém. Foi legal, gente. Muito obrigado e parabéns aí. Na dúvida do